и към познатите дефицити в детското здравеопазване, защото си задаваме въпроса дали отново те или злоупотреба с обществено положение. Какво виждаме в казуса Мустафа Емин и до каква степен това... Какво виждаме, зависи от всъщност нашите политически възгледи. Припомням, съобщеното от медицинска сестра в Пирогов, в социалните мрежи стана повод Пирогов да реагира остро спрямо бащата на дете-пациент на болницата и да го обвини в използване на служебното му положение в Министерството на отбраната. Съветникът на военния министър разказа също от негова гледна точка пред медиите, какво се е случило. Медицинската сестра отказа да говори с медиите, политически ката сила, от която е въпросният баща, заяви, че иска пълно разкриване на информацията за случилото се в Пирогов. Политическата сила е Демократична България, а темата се оказа възпламеняваща остри емоции в социалните мрежи. Темата, впрочем, стигна. По изненадващи канали и се оказа от изключителен интерес и за руските медии. Добър ден, казвам сега на Надежда Цикулова, журналист с подчертан интерес по темата здравеопазване и правозащитник. Здравейте, Надя. Здравейте, благодаря за поканата. Какво виждате вие в този случай? А, виждам ужасно много неща. Много е трудно да, да отхванем нишката от някой от краищата. и, Но всъщност по-интересно е какво не виждаме в дискусията, която този случай провокира. И един от нашите колеги от Асоциацията на европейските журналисти, колегата Иван Радев, го описа много точно в свой коментар в социалните мрежи, както и ви отбелязахте. Темата възпламени много коментари. И това е въпроса, а, къде е мястото на разговора за детското здравеопазване в този случай. А, да, защото всъщност са малко да... местата, където човек може да заведе а, детето си, което примерно е щупило главата си или пък има сериозно нараняване, кървене. Оказва се, че а, съвсем не са много болниците, в които може да се случи зашиване на рана на дете. Ами това е един разговор, който водим абсолютно всеки път, когато стане някой медийно така популярен инцидент с дете в София, тъй като това са проблеми, които в другите градове имат други измерения поради е, другата структура на лечебните заведения. Но тук в София изключително често говорим за лутането на родителите между лечебните заведения, за това, че е възможно множество лечебни заведения да върнат семейство с болно, с страдащо или с наранено дете. И за това, че липства възможност да се окаже достатъчно бърза навремена времена и а, така, качествена комплексна медицинска помощ на деца. А, но в, в този случай имаме наслагване на поредица от разговори. Аз съм доста смутена от а, начина по който а, лечебното заведение Пирогов в случая, реши да отиграе този казус. А, защо? Какво ви притеснява в начина по който реагира а, Пирогов? А, по, по един статут в, а, в социална мрежа, те излязоха с официално съобщение, с а, квалификации на поведението на един конкретен пациент, който се оказва служител на Министерството на обраната? Ами, всъщност това, което е притеснително, е, че Пиргов е а, една болница, която всички живеещи в столицата познават отлично. А, бих казала, че вероятно, всяко второ, ако не и всяко първо семейство с деца, някога е чакало а, пред тези кабинети и знаем каква е организацията там. Знаем, че на входа на болничното заведение винаги има а, полицейски пост че има фирма за охрана, че има камери в, в, в плойетата на лечебното заведение. И мен ми се струва, че ако някой би могъл да разплете нишката на това какво наистина се е случило, имало ли е агресия, имало ли е опит за злоупотреба с служебно поведение или е имало просто един разтревожен родител, който си е позволил да повиши тон, това се случва често в коридорите на тази и други болници, а границата има значение, то най-силен и най-точен достъп до, до разплитане на случая има точно а, лечебното заведение Пирогов. Само, че ние от тях видяхме единствено споделяне на а, скриншот от личния пост на медицинската сестра в тяхната официална страница, след което видяхме една официална позиция, в която не се излагаше никаква конкретика, не се споменават никакви факти, не се споменава името на човека, когато те обвиняват, не се споменава а, времето, в което се е случил предполагаемия инцидент, нито какво точно те твърдят, че се е случило. А се казва, а, перифразирам в момента, тъй като позицията не е пред мен, а, ние осъждаме всяка агресия и нали, ще продължим да работим в интерес на нашите пациенти. Похвално, но просто това не само не спомага за разрешаване на казуса, а напротив, а поддържа и подклажда спекулациите и оставя публиката да разсъждава и да съди кой крив и кой прав в този казус. Без достатъчно фактология, всъщност, защото ние чухме нали, два, различни, два различни разказа. Разказа на бащата от цитирания от ръководството на Пирогов, разказ на една медицинска сестра. Включително стои съмнението дали самата медицинска сестра е била свидетел или тя препредава нещо разказано и от друг. Пак ще кажа, медицинската сестра отказва интервюта, така че няма, няма как даже да поставим версии. Но в всички случаи ние виждаме, виждаме ефекта. А ефекта е политически. М политизира се ми... този случай и даже се геополитизира ако съдим по факта, че намира място в а, руските медии. Нещо, което проверих собственоръчно, да, наистина, Даже е там. А, сега, вие казвате, че трябва да се изискат камерите, записите от камерите, да се установи фактологията. В този смисъл беше и реакцията на Да, България, а, политическата сила, от чието редици идва Мустафа Емин. Те казаха, че. Искат националната контролна комисия на партията да разгледа случая. Също заявяват, че не толерират арогантното поведение и злоупотребата с властовите позиции. Правилна ли е тази политическа позиция според вас? Не мога да коментирам правилността на политическа а, позиция. В крайна сметка една политическа сила а, трябва да се старае максимално да пази реномето си. И наистина най-логичното, което може да каже в такава ситуация е да каже, че подобни инциденти, като твърдения не се толерират. Другия въпрос е въпроса, дали е добро решение автоматично да се дистанцираш от своето политическо лице, на което си гласувал доверие. Аз смятам, че това може би не е най-правилният подход. В крайна сметка ако толкова лесно се отказваме от хората, на които сме гласували доверие, то тогава въз възоснова на какви убеждения сме гласували това доверие. Сега самата общност на симпатизантите на демократична България, част от която е да България, въпреки че често обявявана в обвиняване в непоклатима униформеност, показва доста различни реакции. Според някои случая се използва и политически, за да се атакува съветник на министър на отбраната. Дават се там примери за препубликуване на тази тема в руски издания. Според други обаче, просто на хора от демократичния спектър не, по, не подобава да споменават къде работят, с кого са приятели, защото това издава друг менталитет. А, какво показва това, че наистина а, са толкова разнообразни реакциите на симпатизантите на демократична България според вас? Ами, не само реакциите на симпатизантите на Демократична България са разнообразни. и По принцип, реакциите ни, обществените ни реакции, без значение на кои политически сили симпатизираме, стават все по-остри, все по-крайни и все по-трудно като че ли ни става да влезем в обувките на хората, които коментираме, с все по-голяма готовност да раздаваме присъди без да сме наясно какво се е случило което е притеснително за състоянието ни като общество и за способността ни да, да бъдем самокритични. Един от коментарите, които видях вчера в социалната мрежа, беше който не се обаждал да търси връзки за близък влязал в лечебно заведение, първи да хвърли камък. И мисля, че това беше най-добре описващия състоянието на, на казус пост, който видяха. Защото ако бъдем честни пред себе си, а, всъщност ще признаем, че никой от нас не вярва, че здравната система работи в негов интерес. И когато ние самите или хората, които обичаме са застрашени, когато страдат, Първото, което правим, е да търсим възможност да им осигурим по лек път през системата. Стигаме дали чрез там, приятели, да. дали чрез служебно положение, чрез инструментите, които ние имаме. Стигаме до този ключов въпрос. Дали случая Мустафа Емин и Пирогов показва повече и отново Заостре вниманието ни към дефицитите в здравеопазването, дефицитите в детското здравеопазване особено и какъв трябва да бъде урок от този случай. Благодаря на Надежда Цекулова, журналист и правозащитник в сферата на здравеопазването.